Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 23.3 Його свідомість та частина, яка завжди спиралася на протокол, прокинулася і почала ставити запитання. Або спробувала це зробити. Алан вирішив, що зараз не час для протоколу. У жодні з його форм та різновидів. Він просто повинен залишити всі можливі ланцюжки відкритими, та продовжити пошук. Алан мав відчуття, що події дійшли до тієї точки, коли деякі з цих ланцюжків самі собою закриються відповідно до обставин і логіки розвитку. Подзвони, бодай, комусь із своїх підлеглих. Але шериф не думав, що він готовий це зробити зараз. Норріс Ріджвік, той, кому слід було б зателефонувати в першу чергу, був вільний від чергування і поїхав за місто. Джон Лапойнт, все ще лежав удома після отруєння хмелем. Сіт Томас був на патрулюванні, Енді Клатербук був тут, але клад був новачком, а тут була надто брудна робота. Тому в нього нікого не залишалося зараз, окрім самого себе. Ти божевільний, заволав протокол у його свідомості. Я, може, розберуся в цьому саме тут, вголос промовив Алан. Він подивився у довіднику, який телефонний номер Альберта Мартіна і зателефонував йому, щоб поставити ті питання, які слід було з'ясувати ще при першій розмові. — О котрій годині ти побачив торнадо, що виїжджає з твоєї комори, Фезі? — спитав Алан, і ще під час відповіді Мартіна подумав. — А він не знає, чорт, забирай, я не впевнений, що він знає. Як визначати час по годиннику? Але Фезі легко довів зворотне шерифу. — Якраз пробило три, шеф! — і трохи подумавши, додав. «Вибачте за відвертість». «Ти не дзвонив до...» Алан глянув на свій щоденник, куди він заніс запис про дзвінок в Фазі, абсолютно машинально, не думаючи ні про що. «До трьох двадцяти восьми». «Треба було все обміркувати», пояснив Фазі. «Чоловікові завжди слід подивитися трохи вперед перед тим, як зробити стрибок, шеф. Принаймні, я завжди так роблю. Перед тим, як дзвонити, я зайшов у комору глянути» чи не зробив той, хто взяв машину, ще якийсь бардак? «Бардак», – подумав Аллен, посміхнувшись. «Мабуть, кинувся перевірити упаковку марихуани, чи на місці вона у своїй схованці, в коморі Фазі». «І він був?» «Був що? Якийсь бардак?» «Ні, не думаю». «А в якому становищі був замок?» «Відкритий», – сумно відповів Фазі. «Розбитий?» «Ні, просто розкритий. Ключем, ти думаєш?» «Не можу уявити, у кого може виявитися ще один ключ, який підходить до цього замка. Я думаю, він підібрав щось слушне». «Він був один у машині», – запитав Алан. «Ти можеш сказати це мені?» Фазі мовчав, обмірковуючи відповідь. «Я не можу бути певний», – нарешті сказав він. «Я знаю, про що ви зараз думаєте, шеф. Якщо я зміг розібрати номер на пластині і прочитати цю бляха-муханську наклейку...» Я вже, звичайно, зміг би помітити, скільки народу було всередині машини. Але сонце відбивалося від скла, і мені здається, що скло було непросте. Я думаю, воно було тоноване. Не дуже сильно, але все ж таки. Окей, Фазі, дякую. Ми це все перевіримо та з'ясуємо. Так він поїхав звідси, сказав Фазі, а потім додав, осяйний надзвичайною дедукцією. Але він має бути десь. Це правда, погодився шериф. Він пообіцяв Фазі розповісти про те, як це все втряслося, і повісив слухавку. Він відсунувся від столу і глянув на годинник. «Три», – сказав Фазі, – «як раз через, сука, три. Вибачте за відвертість». Але не думав, що існувала якась можливість для Теда дістатися з Ладлоу в Касл Рок за три години, тобто майже зі швидкістю ракети, не кажучи вже про побічний заїзд назад додому, щоб розважитися. Безневинний заїзд, під час якого він випадково прихопив як заручників дружину з дітьми. Можливо, він все ж таки примудрився б доїхати сюди прямо з Ладлоу, але приїхати туди раніше звідкись ще, потім уже зупинитися в Ладлоу, потім встигнути сюди вчасно, щоб відкрити замок і поїхати в Торнадо, яке він невідомо коли і як прилаштував у коморі фазі Мартіна? Цілком неймовірно. Але припустимо, що ще хтось убив охоронців у будинку Бомонта і захопив сім'ю Теда. Хтось, кому не треба було метатися, аби втекти від ескорту поліцейських, міняти машини та робити побічні заїзди. Хтось, хто просто запхав ліс Бомонти з близнюками в машину і попрямував у Касл-Рок. Алан подумав, що вони цілком могли встигнути сюди на той час, коли Фазі Мартіну довелося їх побачити відразу після трьох. Вони б це могли зробити, не надто запихавшись. «Поліція, слухай патрульного Харрісона, принаймні зараз», – підозрює Теда, але Харрісон і його друзі не знають про Торнадо. «Місісіпський номер», – сказав Фазі. «Місісіпі був рідним штатом Джорджа Старка, згідно з вигаданою Тедом біографією цієї людини. Якби Тед був досить шизанутим, щоб бачити себе самого Старком хоча б на якийсь час», він би, звичайно, міг підкріпити свої ілюзії та фантазії чорним торнадо. Але щоб отримати номери, йому довелося би не тільки з'їздити в Місісіпі, а й довести тамтешні своє місце проживання. Це безглуздо. Він міг вкрасти місісіпський номер. Або купити непотрібний. Фазі нічого не сказав про те, якого року були мітки на ярликах. З їхнього дому, мабуть, просто не можна розібрати навіть за допомогою бінокля цього. «Але ж це не був автомобіль Теда. Цього не могло бути. Ліс би знала. Можливо, ні. Якщо він досить божевільний, можливо, і ні. Потім ще зачинені на замок двері, як Тед увійшов до комори, не зламавши замок. Він же письменник та викладач, а не зломщик». «Дублетний ключ», – прошепотіла свідомість Алана, але шериф не думав про це. Раз Фазі зберігав якесь заборонене куриво, хоча б час від часу, він був абсолютно впевнений, що Фазі буде особливо дбайливим і ретельним у поводженні з цим ключем. Хоч би, яким недбалим він був з недопалками. І останнє питання. Вбивця. Як вийшло, що Фазі ніколи не бачив цієї чорної машини раніше, коли він майже весь час крутився навколо своєї комори? Як так могло статися? Спробуй тут. Прошепотів голос із самих глибин свідомості Алана Пенкборна, коли той схопив свій капелюх і вийшов із офісу. «Це дуже кумедна ідея, Алан. Ти сміятимешся. Ти сміятимешся, як диявол. Припусти, що Тед Бомонт мав рацію на всі 100% у всьому від самого початку. Уяви, що є монстр на ім'я Джордж Старк, що шастає туди-сюди. І елементи його життя, елементи, створені уявою Теда, Оживають насправді, коли йому це потрібно. Де вони йому потрібні, але не завжди там, де це йому потрібно. Тому що вони завжди з'являються у тих місцях, де це було якось пов'язане з життям їхнього справжнього творця. Тому Старку довелося витягувати свій автомобіль з того гаража, де тет зберігає свій, так само, як він почав своє земне існування, вилізши з могили, в якій символічно поховав його тет. Тобі не дуже подобається все це. «Чи це не крик, відкривення. Йому це зовсім не подобалось. Це не було криком, і це навіть не було кумедно. Це наносило широку і похмуру подряпину не впоперек всього, у що він досі вірив, але впоперек того напрямку, яким його привчили мислити. Він зазначив, що намагається згадати щось сказане Тедом. «Я не знаю, хто я, коли пишу. Тед не був точний, але дуже близький до істини». І що навіть ще дивніше, мені ніколи не доводилося замислюватися про це досі. «Ти був ним, чи не так?» – тихо спитав Алан. «Ти був ним, а він тобою. І ось яким чином різ убивця. Татко пригрів на шиї ласку». Він здригнувся і виглянула якраз у цей час із диспетчерської Шейла Брікхем, що сиділа за машинкою, здивовано сказала. Зараз дуже спекотно, для цього, Алан, ти, мабуть, з'явився звідкись знизу, з холоду. Прийшов знизу і з чимось, на мою думку, повідомив Алан. Сядь на телефон, Шейло, передавай все незначне сіту Томасу. Щось важливе мені. Де клад? Я тут! радісний голос клада пролунав із туалету. Я думаю, повернутися через 45 хвилин, або щось таке крикнув Алан. Ти займеш моє місце за столом, поки я не повернуся. «Куди ти збираєшся, Алан?» Клад уже вийшов із чоловічої кімнати, заховуючи всередину сорочку кольору хакі. На озеро. Швидко і коротко відповів шериф і залишив офіс дуже стрімко або для того, щоб клат або Шейла вже не встигли поставити нових питань, або для того, щоб він сам не зміг би особливо довго розмірковувати над тим, що він зараз робить. Такий відхід без чітко позначеного наміру у цій ситуації був дуже поганою ідеєю. Вона викликала не те, що занепокоєння, вона напрошувалася на вбивство. Але те, що він думав, «горобці літають», просто не могло бути правдою. Не могло. Треба було знайти більш розумне пояснення. Шериф все ще намагався переконати себе в цьому припущенні, поки він гнав свою машину з міста в найгірше лихо в його житті. Біля дороги 5 була зона відпочинку приблизно за півмилі від ділянки фазі Мартіна. Алан звернув туди, керований наполовину підозрою, а наполовину передчуттям. Підозра пояснювалася дуже просто. Чорний торнадо або не чорний торнадо, вони не могли з'явитися тут з Ладлоу на килимі літаку. Ними мали керувати. Що означало, що десь поблизу має бути викрадений автомобіль. Чоловік, за яким він полював, сховав викрадений пікап Гомера Гамаша на паркувальній стоянці біля шосе, коли той йому вже не знадобився. А те, що злочинець зробив одного разу, він, як правило, повторює. Тут він знайшов три машини, що стояли поряд. Вантажівка «Пивовоз», новий «Форд Ескорт» і густо вкритий доріжнім пилом «Вольво». Коли Алан вийшов із патрульної машини, чоловік у зеленому комбінезоні виліз із туалету і попрямував до кабіни вантажівки «Пивовозу». Він був низького зросту, чорнявий і вузькоплечий, зовсім не Джордж Старк. «Офіцере!» – дружне звернувся до нього Алан і віддав йому невеликий військовий салют. Алан кивнув у відповідь і попрямував до трьохлітніх леді, які сиділи за столиком для пікніка і розпивали каву з термосів під акомпанемент жвавої бесіди. «Хеллоу, офіцер!» – сказала одна з них. «Ми чимось можемо допомогти вам? Або ми, можливо, робимо щось не так?» – запитали їх стривожені очі. «Я тільки цікавлюся, чи ваші ці форти і Вольво?» – відповів Алан. «Форд мій!» – сказала друга дама. «Ми всі у ньому приїхали, а щодо Вольво я нічого не знаю. Це розшукувана машина? Мій син якось розшукував свою машину, але він такий забудькуватий. 43 роки, і я все ще маю говорити йому. Все гаразд, мем!» – сказав Алан, обдарувавши їх найкращою усмішкою на тему «Полісмен. Ваш найкращий друг». «Нікому з вас не довелося побачити, як приїхав сюди цей Вольво?» Вони похитали головою. «Може, ви бачили когось тут ще, кому би могла належати ця машина?» «Ні», – відповіла третя жінка. Вона глянула на нього маленькими яскравими очима. «Ви йдете слідом, офіцере? Вибачте, Мем, розшукуєте злочинця, я маю на увазі!» «Ох», – сказав Алан. Він відчув замішання. «Що справді він тут шукав?» Про що він, по суті, думав, потрапивши сюди? Ні, мем, я просто люблю Вольво. Хлопчик, це звучить дуже красиво, це звучить просто з біса майстерна. Ах, сказала перша дама, ну ми так нікого тут і не бачили, чи не хочете чашку кави. Я думаю, вона ніколи не завадить. Ні, дякую, відповів шериф. Бажаю приємного дня, леді. Вам також, офіцере. Хором відповіли всі троє, продемонструвавши дивовижну тричасткову гармонію. Це змусило Алана ще більше відчути всю нереальність того, що відбувається. Він підійшов до Вольво, спробував дверцята та водія. Вони відкрилися. Салон автомобіля нагадував розпечене гарячим сонцем горище. Тут хтось ще нещодавно сидів. Він глянув у хвіст салону і побачив пакет, який дещо більше зазвичай використовується для одягу, що лежить на підлозі. Алан нахилився між сидінням і підняв його. Носові хустки! Красувалося на пакеті, і шериф відчув себе так, ніби хтось запхав йому в шлунок кулю для боулінгу. Це ще нічого не означає, одразу промовив голос протоколу та розуму. Принаймні нічого обов'язкового. Я знаю, про що ти думаєш, про дітей. Але, Алан, ці речі розпродаються скрізь у дорожніх кіосках, де ти купуєш смажених курчат заради всього святого. І все ж... Алан прибрав пакет в одну з кишень і вийшов із машини. Він уже збирався зачинити двері, але потім знову нахилився. Він намагався заглянути під щиток керування і ніяк не міг зробити цього на своїх довгих ногах. Йому довелося стати навколішки. Хтось запхав, ще одну кулю в його живіт. Він видав неясний звук, той звук, який служить у чоловіків вираженням попадання в мету. «Що важко досягається?» Дроти запалювання були прикручені знизу. Їх мідні жили оплавлені. Це сталося, як знав Алан, після їхнього з'єднання один з одним. Вольво був заведений гарячим дротом, а не ключем від запалення. Потім уже тут водій роз'єднав ці дроти, щоб вирубити двигун та залишити машину на паркувальній стоянці. Значить, це правда, хоч би частково. Великим питанням залишається, наскільки велика ця частина. Він почав відчувати себе людиною, яка наближається все більше і більше до потенційно для неї смертельно розгадуваної таємниці. Алан підійшов до патрульної машини, вліс у неї, увімкнув двигун і зняв мікрофон з вилки тримача. «У чому ж істина шепотіли протокол та розум? Боже, це був божевільний голос! Що хтось заліс у будинок Бомонта біля озера? Так, це, можливо, правда» що хтось, званий Джорджем Старком, витягнув той чорний торнадо з комори Фазі Мартіна. Продовжуй, Аллен. Дві думки дійшли до нього майже одночасно. Перша була про те, що якщо він зв'яжеться з Генрі Пейтоном з поліцейського управління в Оксфорді, як йому казав Харрісон, він, можливо, ніколи не дізнається, чим завершилася ця гра. Лейк Лейн, де був літній будинок Теда Бомонта, був смертельним кінцем. Поліція штату накаже йому самому не наближатися до будинку, особливо коли дізнаються, що людина, яка тримає там ліс із двома дітьми, підозрюється не менше, ніж у 12 вбивствах. Вони захочуть, щоб шериф тільки заблокував дорогу і більше нічого, поки вони надішлють сюди армаду патрульних машин, можливо броньовик і, як міг припускати Алан, кілька підривників і бойових вертольотів. Друга думка була про Старка. Вони не думали про Старка, вони навіть не знали про нього. Але якщо Старк реально існує? У цьому випадку Алан схилявся до думки, що відсилання загону патрульних, які нічого не знають про те, з чим їм доведеться зіткнутися, в будинку на Лейк буде нагадувати марш у м'ясорубку. Він поклав мікрофон назад. Він має зайнятися цим і зайнятися сам. Можливо, це і помилка. Мабуть, навіть, але це те, що він збирався зробити. Він міг жити з думкою про свою дурість, Бог знає, що це вже траплялося з ним і раніше. Але він не міг жити, усвідомлюючи ймовірність того, що він відправив на смерть жінку з двома немовлятами, викликавши по радіо поліцейську допомогу, не знаючи справжньої ситуації. Алан вилетів із зони відпочинку та направив машину на Лейк Лейн.